Varmt välkomna till Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz Det här programmet går ut i ett vid tre sändningstillfällen Lördagen den 1 maj klockan 14 med repris söndagen den 2 maj klockan 09.00 och så ytterligare en repris torsdagen den 6 maj klockan 20.30 Jag som talar heter David Bergqvist och med mig i studion finns även Jon Bergström Carl Linusson Carl Otto Samson Ja, och eh, vi hastar vidare in i programmet på en gång Och vi ska ta upp en nyhet som har kommit oss till känna eh, I veckan Och det är nämligen så att Google censurerar Sverigedemokraterna Och enligt eh, tidningen fyra tider Så eh, sägs det då att eh, man inte När man gör en sökning då på, på Google efter Sverigedemokraternas hemsida så hittar man inte den utan man kommer helt enkelt till etablissemangspolitiska nyhetskällor. Enligt Google har den svenska regeringen gjort mindre än tio förfrågningar om borttagning av material i Googles index. Och det är oklart om Google tagit något aktivt beslut om att utestänga Sverigedemokraterna eller om det hela skett på automatisk väg. Och sökmotorexperten och bloggaren Nicke Lindqvist är en... en Anhänger av den sistnämnda teorin, skriver han i Expressen. Nicke tror att borttagningen beror på att Sverigedemokraterna använder två webbplatser. En med toppdomänen .net och en med .se. Och att SD har försökt att ta genvägar i sin digitala närvaro, men istället gått fullständigt vilse. Ja, Man kan ju tycka att det är väldigt märkligt att... Det som så här sak sker ganska nära valet och eh, å, å andra sidan så har vi ju då partiet gjort eh, en uppdatering av hemsidan men eh, det verkar som att det här har legat ner en lite längre tid också Erik Angfist som är presssekreterare hos Sverigedemokraterna tror att Google-problemen kommer att vara lösta inom kort eh, det kommer att ta någon vecka innan Google hunnit eh, indexera vår nya sajt och ranka den säger Erik Angfist då till Expressen men när fria tider ringer upp Google Sweden AB så är det ingen som svarar. Och det är väl ingen här som är förvånad över det. Ja. Jag tänkte gå vidare och titta på lite utrikes utrikespolitik här. Det är nämligen så att Arizona de har ju vill införa en egen invandringslag och det har man också nu gjort. Och enligt Sveriges radio här så skriver man att, att guvernören i Arizona har beslutat att införa en ny omstridd lag riktad mot illegal invandring Beslutet leder till upprörda protester och hård kritik från president Barack Obama Vi kan inte vänta Den illegala invandringen är ohållbar och leder till ökad brottslighet sa Arizona's guvernör republikanen Jane Brewer när hon skrev, skrev under den nya lagen Lagen är den hårdaste hittills i USA när det gäller att stoppa olaglig invandring samtidigt protesterade tusentals runt om i Arizona Alla vi som ser latinamerikanska ut kommer bli utsatta sa en kvinna till CNN Den nya lagen i Arizona som gränsar till Mexiko innebär att polisen ska kräva att få se ID-kort eller annan dokumentation från alla som kan misstänkas vara i landet illegalt Kritikerna säger att det kommer leda till diskriminering och trakasserier av alla invandrare och president Barack Obama kallar Arizonas guvernör för oansvarig. Om vi inte gör något på federal nivå så är risken att fler delstater agerar oansvarigt på egen hand, sa Obama. Arizonas beslut gör att pressen nu ökar på Vita huset och kongressen eh, eh, att agera när det gäller den eh, inflammerande invandringsfrågan. Och eh, Carl Otto, du har ju bott i USA ganska stor del av ditt liv. Du kanske har någon intressant kommentar på det här berörda ämnet. Ja, det är intressant att veta att man har två typer av gränser där. Man har ju den delstatslagen och den federala. Då. Gränsen är ju federal, så då är det i Barack Obama's område. Mm. Över den gränsen i Arizona, då är det statens polis... Och annat som, som, som äh, har auktoritet. Och då är det staten som kan agera. Därför kan de ha sin egen lag att handskas med illegala invandrare mm. i Arizona. Mm. Medan president Obama är maktlöst och får inte agera emot det. delstaten Arizona. Nej, man kan ju tycka det också att USA, då, som ska vara världens största demokrati, har man ju sagt. Då är det väl ganska bra om man har lite närdemokrati också till de här medborgarna som bor just i Självaste delstaden då, Arizona och även övriga delstater i USA Ja, vi hade tänkt att hasta vidare programmet Men först så ska vi ta lite pausmusik Så ni ska få lyssna till Drömmens skepp av Staffan Pörsi Håll dig god då Ja, det där var Drömmens skepp av Staffan Pörsi Och ni lyssnar på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio och vi pratade precis här om Google och deras agerande kring eh, deras uteslutande av våran hemsida. hemsida. Och du, Jan, du hade lite mer information angående ämnet, va? Ja, jag hittade en artikel här på, på nätet, en debattartikel i Expressen av den 29 fjärde. Där det sägs att det görs enligt uppen statistik 110 000 sökningar efter Sverigedemokraterna per månad. Och det är då nästan dubbelt så många sökningar som efter Socialdemokraterna. Eh, Slutsitat. Och då kan vi påminna alla nyfikna medborgare här om att den korrekta webbadressen till Sverigedemokraterna är sverigedemokraterna.se. Eh, och ingenting annat. Alltså sverigedemokraterna.se. Ja John, du, det här är första gången som du medverkar i Närradion men vad jag förstår så har du varit med i partiet som medlem en längre tid i alla fall va? Ja, jag har varit med i 6-7 år som medlem då och det, det kände för att jag kände att jag måste stötta det enda partiet i, i Sverige som, som är för yttrandefrihet och yttrandefriheten är ju grunden Allas yttrandefrihet, oavsett vad man tycker Det är det som är grunden för en demokrati Utan yttrandefrihet så finns det ingen demokrati Man kan inte förbjuda yttrandefriheten För då är man direkt in i ett samhälle liknande Östtyskland Men det som verkligen fick mig att vakna till Det var när jag läste om att Sverigedemokraterna inte fick öppna och Som vilken annan organisation som helst i Sverige får göra Och det gick ju så långt att det var i Bankinspektionen som gick in så småningom och ting där så att det, det, man fick öppna det och sen Laila Freyvalds, självklart socialdemokratiska som eh, för, släckte ner helt enkelt eh, SD Kuriren, en, en tidning som lyder under pressfrihetslagarna i, i Sverige och det är en ganska allvarlig händelse för någonting som var allmän gods ute i Europa eh, där gjorde, vaknade mitt engagemang på riktigt så nu har jag då tagit steget och blivit en aktiv medlem för att eh, jag anser att det är så otroligt viktigt för mina mina barn och mina förhoppningsvis kommande barnbarns framtid, vilket land ska de leva i. Och jag vill ha ett land där man kan uttala sig fritt utan att få repressalier och annat. Ja just det, du är ju tvåbarns också, ja precis. Och väldigt mån om dina barn och deras framtid och sådär. Jag vet att du vid något tillfälle berättade om eh, någonting väldigt obehagligt som du var med om i någon skola. Eller var, var, om det var dagis var det kanske, Ja, det är barnens förskola, eller dagis, då, där man tving, i princip tvingar ut småbarnen 3-6 år att plocka sopor. Och sopor, vi vet ju idag hur det ser ut i en innerstads lekplats. Det är kanyler, det är krossat glas, det är tomma och man Det finns ett annat liv på nätterna i lekplatserna. Och det här det sker ju då i, i grönflaggs anda och jag ifrågasatte då det här och det är därför jag är så otroligt emot att små barn ska ut i dagis- och lekparken och plocka skräp där egentligen då vuxna får utbildning handskar, plockredskap det här är ju totalt vansinn att man kör det här grön flagg och det hade jag väldigt lite förståelse av förskolorinna, lärarinnan då men när jag pratade med föräldrarna så tyckte de flesta som jag och därför var det avbrutet man slutade med att plocka sopor sen har jag funderat mycket över att när man ut och åker och jag åker väldigt mycket bil både till jobb och på fritiden till sommarstuga och annat så man ser skolorna i Sverige och dagis och på alla ställen så i alla flaggstänger så är det en grön flagga som fladdrar för vinden och jag börjar undersöka det här lite närmare och det är ju det här grön flagg som verkar vara en riktig fluga i Sverige så att, men min tanke här som Sverigedemokrat då det är att det här är inte, är inte någonting vi ska enas om. Så är det väl den svenska flaggan. Det minns jag med glädje och värme när jag var litet barn. När man sjöng på skolavslutningarna. Och det var en jättefin flagga som fladdrade för vinden. Det är väl någonting vi alla i Sverige ska ta, oss, ta till oss Men vad symboliserar den här gröna flaggan då? Ja, för mig så symboliserar den. den någon slags eh, fanatisk socialism. Som, som man kör under... Gröna Kmererna skulle jag vilja säga egentligen när jag tittar lite närmare på det här. Men, men är det men... Lands, något land som har den här flaggan som du ja, associerar till? Det, det är när man tänker på det och, och det är ju alltså islam som har ju den här färgen. Och det är många av mina invandrarvänner som har påtalat det här. Varför har ni inte svenska flaggan på skolorna för? Utan det här är ju islams, ideologin islams flagga tycker de men det är ju grön flagg officiellt. Nej, är den fast. bara helgrön eller finns det några symboler på den? Ja, det är ju några fredsolivkvistar och, och någon lärobok och något liknande. Jag har inte tittat så noga på det, men jag reagerar på det att, att förr i tiden så var ju svenska flaggan som var på flaggstängerna på våra skolor och dagis. Så i och med att vi har det samhälle vi har idag så vi ska vi vara rädda om de symboler för det du tror alltså att de här dagis indoktrinerar barnen med att det ska vara en grön flagga på, som är den svenska flaggan? Ja, jag, jag symboliserar, ställer... Så det är inte symboliserar bara handlingen eller det här gippot de har satt igång? Nej, gippot det... verkar inte vara ett gippo, för det kan jag väl acceptera mm. att man under en övergångsperiod eller en kort stund har det här en flagga, en grön flagg, då, men... Men det här verkar ju vara en grej som ska pågå. Man ska söka certifiering varje år eller halvår igen och att få ha den här flaggan. Och det ska ju vara en pågående grej. Eh, så att nej, det... Nu det, det, det. kom kommer in på det här med islam och religion. Jag vet att du sa vid något tillfälle också att eh, man börjar med språket. Kommer jag ihåg att du sa va? Att eh, vi kan väldigt mycket, många ord nu. Va? Ja, det, det är faktiskt mina invandrervänner som pratar mycket om det. Och det att tänk på, John, hur många ord. Halal, haram, karam. Du börjar lära dig. Alltså, varför ska du kunna det i, i, i vårt land här, Sverige? Vi pratar svenska här och varför ska vi lära oss massa uttryck på arabiska? Ja, när vi ändå är inne på ämnet om islamisering så läser jag här att eh, det står Svenska Turistföreningen SDF har utlyst en tävling och vill ha en ny folkdräkt där det är den står ja, folkdräck 2.0 tävling och lite annat den nya Sverigedräcken ska alltså innehålla då eh, vad heter det en sån här ni, nikab, ja, just det och eh, mångkulturen har även skapat våldtäktstrosan och burkini <går> en nya namn igen här men eh, som sagt vad STF, Svenska Tridsföreningen vill alltså att vi ska byta ut vår folkträck mot någonting som mer liknar den eh, islamska delen jag ser här på bilden. Det här är alltså från eh, Fria Nyheter och deras eh, sida den vad det står för datum här nu 27 april 2010 mm. jag älskar var Ja, det är de traditionella svensk folkfäktarna med, med slöja och upptävande. Ja, det är bilden här. Den, den, en ungdom dam i de folk. Ja, det, ska, det är något hopp blandat i alla fall. De ska mm. täcka hela då. Jo, alltså Lite. Det kommer, det håller på. Men samtidigt här så läste jag då att eh, Reinfeldt eh, har ju. Eh, ja, det var i början någonstans här. Att han har ju då godkänt det där med. Eh, Eh, att, att inte lägga in någon lag om burkan mm. och eh, för, det har varit en debatt i torsdags och det handlar just om eh, om de skulle ta upp då en lag som danskarna har tagit upp mot eh, burka men eh, Reinfeldt har vikt nu och eh, sympatiserar med Mona vad jag förstod för att det inte ska bli så komplicerat. Det ska bli så komplicerat, komplicerat. Ja. Mm. Jo precis. Jag såg det här också på eh, nätet här att eh, vi skrev ju en debattartikel här i DN-debatt. Eh, det är ett ganska stort framsteg för vårt parti. Eh, det är ju Linus Bylund då och Imaokeson som har författat den. Och eh, man kan hitta den på DNs hemsida då. Och eh, det står så här då att det är ännu ett steg mot enpartistyre Och det handlar ju då om att eh, Ärkefina, socialdemokraterna och Moderaterna i Stadshuset sluter sig samman i nästan, i nästan rörande väg, eh, värdegemenskap. Och i ett utspel i Sveriges Radio den 12-4 deklarerade det moderata finansborgarrådet Sten Nordin och det socialdemokratiska eh, oppositionsborgarrådet Karin Jämtin att man efter valet i höst är beredd att bilda en blocköverskridande majoritet för att stänga socialdemokraterna ute. Så här ser man då återigen hur, hur man då är beredd att samarbeta med vem som helst att stänga oss ute och det är väldigt märkligt för att jag kan tänka mig att de personer som röstar på till exempel socialdemokraterna de har väl inte för avsikt att rösta på någon socialdemokratisk politik och inte heller tror jag att de som röstar på socialdemokraterna har för, eh, har för avsikt att rösta på någon socialdemokratisk politik så att det blir ett demokratiskt problem men å andra sidan så är man ju ärlig här nu och avslöjar redan förevalet att man är beredd att, att göra såna här oheliga allianser. Vi ska gå vidare i programmet men först ska vi spela lite mer musik och vi spelar Sarek och de ska få framföra låten det är du. Det är du av gruppen Sarek hörde nu alldeles nyss på 88 megahertz och det är Sverigedemokraterna som sänder vårt program här som vi har varje vecka. Och eh, vi pratade precis om eh, Socialdemokraterna och Moderaternas planer här nu om att eh, bilda en ohelig allians här eh, mellan blocken i Stockholms stad. Och, du hade någon synpunkt här? Eller? Ja, jag tycker det är märkligt att i en demokrati att man kan ha två motsatta block som har kommit överens om att regera gemensamt mot ett mindre parti som Sverigedemokraterna. Det här blir ett, ett, ett stort block mot ett nästan obefändligt block. Och oavsett vad man röstar höger eller vänster, då röstar man på samma parti. Det här är ett, ett steg mot ett enpartistat här i Stockholms stad. Mm. Ja, och det är men ett... du måste ju vara rädda för någonting eftersom de då de, är, sorry, vad är de rädda ty, för? De, det de är rädda för att Sverigedemokraterna Ska ha ett stort inflytande I politik i stan Så att S Sverige, äh, Moderaterna och äh, Socialdemokraterna Inte kan komma överens Om politiken på sina egna Vinkor bakom kuddesen Och, och, och Sverigedemokraterna Dem äh, kan sätta käppet i det här hjulet så att vi ett alternativ ställer inte upp på sådana här odemokratiska personer vi har ja, Är det fel på vår politik eller nej, är det fel på vi hotar dem med då tycker jag. Vi hotar dem att de inte har monopol på makten i det här enparti arrangemanget som man har med Moderaterna och Socialdemokraterna här i Stockholm men vår politik eh, eh, vår, kan på något sätt. Eh, vår störa politik den här eh, står för sig själv och är en, inte med på förhandlingsbordet inom det här blocket. Vi är ett klart annat alternativ. Man är helt enkelt beredd att göra vad som helst för att motarbeta oss då. Ja, Finans. det var ju nu om att. Det, det först var det ju då att eh, någon nere i. Eh, söderut. Eh, de hade gått med, någon miljöparti skulle gå med på att förhandla med, med SD, men eh, sen eh, hade de visst dragit tillbaka det här enligt eh, vad jag såg här på nyheterna. men eh, Det är alltså då en, en, en vitt vi vi hot, vi är en fara för den eh, etablerade... Men då frågar man sig att den politik vi för har den, så är den så eh, farlig, men jag. Vad är det som är farligt då? Vad som är farligt är nog att de etablerade partierna Följer inte folkets Vi ledighet. stör alltså Vi stör dem och de vet Vad den viljan är bland folket är Skönt För då jag jag fortsätta vara <laughs> demokrati ja Vi representerar och De är rädda för den Och därför är de rädda för oss också mm. Ja, de etablerade brukar ibland säga att vi för ett främlingsfientligt resonemang och att vi skulle kunna vinna röster på det. Det är precis som att de tror att vi har eh, en agenda för att komma in och sen ta över deras platser. Man, ibland börjar man nästan tro att eh, de är rädda att, eh, att vi kommer in och försöker ta deras platser. För att det är ju trots allt, som vi har sagt tidigare, det är ett nollsummespel. Va. Om eh, någon kommer in och tar mandat så måste ju andra partier släppa ifrån sig mandat. Va. Så det är väl de här mandaten som man inte vill släppa ifrån sig helt enkelt. Va då handlar Nej, pengar, det alltså men. inte om ideologier utan det handlar om pengar helt enkelt man kan ju nästan börja undra ja. om det inte är så att det handlar om pengar eller makt då. Ja. men det Maktaste, är så att makt är pengar, ja. det vet vi ju så mm. så. Så jo. Ja. Och, om äh, väljarna röstar på oss och har vår synpunkt då, är, då ska vi ha den makt som representerar folkets opinion det är det som är demokrati äh, vi börjar bli det börjar bli korruption i det demokratiska systemet om man inte kan representera folkopinionen på ett, på ett, äh, på ett äh, äh, proportionellt sätt. Om 7% röstar på oss, då ska vi ha 7% att säga om. Oavsett ja, vad de andra partierna säger. De är rädda för det här För att de vet att många tycker som vi gör ja, de Men de har inte, inte riktigt Gått över till vår sida ännu Ja, de är ju rädda för att vi säger Vad folk, mest vanligt ja. folk tycker ja. Det är det som är stora problemet det De är har så. inte åsikts, eller åsiktsmonopolet ja. längre Nej, precis. Och, och de, de vet att det är så eller Och de är rädda för det Och de är ju rädda för det också Att de har ju hela tiden haft problem problemformulerings mm grejen att de kan styrt debatten dit de vill och nu är det inte ja. de som formulerar problemen längre. N när de har vi, skapat problemen. Vi säger vad folk tycker då, är, då kan inte de lösa, låsa ut den åsikten längre. Men utlåsta åsikter det är någonting som vi Sverigedemokrater har fått uppleva under en väldigt lång tid kan man väl säga i alla fall. De som är bra på att låsa upp dörrar och få fram eh, fakta och, och eh, väcka opinion det är Ingersi Matsson. eller vad säger du Linusson jo jag sitter just här och tittar på eh, sajten ansiktsburka eh, och eh, där har hon skrivit, de har skickat ett mejl till Ann Persson om detta och nu ska jag se <laughs> det, är, det är rätt roligt skrivet så i dagens snyftreportage om förvar av icke-asylberättigade flyktingar inom CITA skriver NI om MA. Det är alltså ni, ja, jag kan inte uttala från Burundi som man inte lyckas utvisa. Hon galskrek och utvisningen till Burundi fick avbrytas. Vidare skriver ni. Europadomstolen har tillfälligt upphövt det svenska utvisningsbeslutet. Ännu vet hon inte om hon får stanna i Sverige eller om hon skickas tillbaka till Burundi där hon arbetade för mänskliga rättigheter. Ett tips. Hon fortsätter att galskrika får hon förmodligen permanent uppehållstillstånd. Det, det är ju så svensk invandringspolitik fungerar i Sverige- i Sverige har flyktingbegreppet som bekant redan utvidgas långt utöver FNs flyktingkonvention, och vad som helst kan betraktas som asylskäl, till exempel sexuell läggning. Så varför skulle inte gallskrika vara en asylskäl? Inget är längre ägnat att förvåna en svensk invandringspolitik. Mm. För övrigt vore väl alldeles utmärkt om fru fröken 9 ja det där konstiga namnet igen återvände till Borunda och gör en insats som sitt eget land och folk, genom, och, och folk genom att fortsätta sin kamp för mänskliga rättigheter. Med vänliga hälsningar Inger Siv Mattsson. Och hon är som, som du sa hon hittar mycket såna här roliga grejer så mm. det var jag läste nu. Ja. Jag letar vidare här ja, det. det är intressant också här angående invandringen nu när vi är ändå inne på det, att hur Jensli Andersson skriver på sin blogg här ja, på ST-kuriren. Han skriver med rubriken då, hur påverkar invandringen regionala arbetsmarknader. En ytterst intressant fråga som Jens Svedekum, Katja Wolf och Uwe Bilen ställer i studien. Cultural Discovery and Local labour Markets. I ett region Skåne perspektiv skulle det vara önskvärt med en liknande studie med tanke på hur situationen ser ut i Skåne med en hög andel utanför arbetsmarknaden och, så, och stort så kallat utanförskap. Invandring påverkar den regionala arbetsmarknaden mer men hur. Den frågan ställer sig i studien Även om studien behandlar förhållandena i Tyskland så tog det resultaten vara relevanta för svenska förhållanden. Eftersom analysen utgår från den regionala nivån vilket borde öka jäm jämförbarhet av resultaten. Enligt det jag lyckas få, få fram så visar studien på att effekterna av invandring på den regionala arbetsmarknaden i Tyskland till mycket stor del beror på invandringens sammansättning. Det är ingen kioskvältare att högutbildade invandrare innebär ett positivt tillskott på arbetsmarknaden. Däremot att högutbildade invandrare både ökar sysselsättningen och lönerna för inrikesfödda var en nyhet för mig. I ärlighetens namn så har jag aldrig funderat över effekterna på, på det viset tidigare. Men det var en positiv nyhet i alla fall. Lite mer skeptisk är jag till resultatet av att särskilt stora positiva effekter uppstår om invandrarna kommer från en mångfald av länder. Här tror jag nog att var man kommer ifrån har mindre betydelse än vad man vill och vad man kan har större inverkan enligt mitt helt ovetenskapliga sätt att se på det. Däremot är det värt att notera att studien belägger det faktum att lågutbildade invandrare har en negativ inverkan på inrikesfödda sysselsättning och löner. Särskilt negativ är den om invandrarna är från samma region eller kultur, kulturella miljö. Studien visar också att hur många invandrare som kommer har stor betydelse. Mest markant är effekterna av om det är högutbildade eller lågutbildade invandrare som invandrar. Både vad gäller arbetsmarknad och lönerna. Slutsatsen tog det vara given att invandringen till ett land eller en region får olika effekter beroende på vem det är som invandrar. Vilken utbildningsnivå respektive ambitionsnivå det har och inte minst vilken form av välfärdssystem som det, bor, som det omfattas av. Och det är ju ganska så intressant sätt, eller infallsvinkel kan man väl säga och eh, om man då ska ha en arbetskraftsinvandring. Nu behöver vi ju kanske ingen arbetskraftsinvandring direkt i Sverige idag. Va, I och med att vi har så hög arbetslöshet. Men då ska man ju välja då länder som ligger förmodligen då ganska så eh, kulturellt. Eh, Närbeläget och, eh, och så vidare. Va, med liknande system och likna liknande samhällsstruktur. Eh, vi kanske ska spela lite mer musik. Så att eh, ni ska få lyssna till... Eh, Uh, det blir Elegant Machinery som ni ska få lyssna till Och låten som ni ska få höra heter Process Ja det var Elegant Machinery, det med deras låt Process Och uh, du lyssnar på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz Vi har lite grann om allmänna problem i samhället här och tagit upp lite nyheter Och jag ska ta upp en insändare här från SD-kuriren som skriver så här Flyktingbarn eller ungdomar hur länge ska medierna hålla på med orden flyktingbarn? Under andra världskriget var soldater under alla fronter från 16 år och uppåt. I den åldern var de löjtnanter och kaptener i flygvapnet. Är det meningen att vi i Sverige ska uppmuntra kriminella organisationer att skicka hit unga män som får betala 200 000 kronor för att komma hit? Utrikesdepartementet borde informera i respektive länder att vi inte kan ta emot ungdomar på detta viset som nu sker. När båtflyktingarna kom till Spanien för ett antal år sedan transporterades dessa till flygplatsen för att åka tillbaka hem. Inga medier i Sverige vågar informera om detta. Varför? Undrar då Uno Johansson. Och eh, det här att de blir så gamla, det kanske är någon sjukdom. Och har, det har väl inte undgått någon av lyssnarna här som lyssnar. Någorlunda, och i någorlunda vaken att lyssna på radio att eh, man enligt eh, nya undersökningar här har konstaterat att eh, läsk eh, kan då påskynda åldringen ål, eh, människors åldrande och det är väl möjligt att de här så kallade flyktningarna då har druckit lite för mycket läsk och fått hit lite för mycket av de, den varan eh, det är så att eh, en eh, känd författare här i Sverige har ju också gått ut och kritiserat det här med just eh, de här ensamkommande flyktingbarnen, är inte så, John? Ja, Anders Jakobsson här, kända barnboksförfattaren till ja, Sunes, Suneböckerna, Sunes betraktelser och det han har ju haft en blogg som heter, heter Anders Dagbok på bonersajten alltombarn.se och de har ju nu censurerat hans blogg och anledningen ska ha varit då att han skrev kritiskt om de här så kallade ensamkommande flyktingbarnen eh, Anders Jakobsson då har ju jag tagit bladet från munnen här och eh, med lite ironi skrivit eh, följande här jag citerar Då jag varit inne på nationalistiska tankar och till och med varit så fräck att jag har visat en svensk flagga Måste jag härmed givetvis dementera att jag är rasist Förlåt alla som blir stötta över att jag råkade skriva att jag är supernationalist Det menar jag förstås inte, jag älskar alla kulturer utom den svenska att säga att man är stolt svensk gör att man automatiskt är rasist, smygnasse, invandrarhatare och och få. Nej, nej, nej. Det finns ingen svensk kultur. Bara supa och knulla. Som midsommar och sånt där tuntet för att citera fru Mona Salin Sup- och knullkulturen måste motarbetas. Jag föreslår separerade skolor, ta bort sexualundervisningen, simundervisningen och skoldanser. Hugg handen av den som dricker sprit. Bränn alla svenska flaggor. Ta med det amerikanska och israeliska också samtidigt eftersom det representerar satan. Avveckla all undervisning om kristendomen. Jag menar, vem kan påstå, påstå att kristendomen har haft någon som helst betydelse för Sverige? Så avkristna som vi är. Om en generation kan vi byta ut vår blågula rasistiska flagga till en tja. Varför inte en grön vacker neutral som ingen blir upprörd över? Jag förstår verkligen inte varför ingrodda och trångsynta svenskar måste klaga över charia. Det är ju en evig lag, fastställd för, fastställd för 1400 år sedan. Och givetvis går det att praktisera än idag. Med lite vardaglig stening, normala underkastelser och sånt. Jag skulle verkligen uppskatta om vi i vår icke-kultur kunde anamma lite av de lagar som fanns här för 1400 år sedan. Precis som, som samma tänk som i Gharia. Jag tänker på ettestupan som praktiserades flitigt under vår järnålder och vikingatid. Ettestupan. Som man kan använda mot alla sjuka, gamla och svaga. Putt ner från berget och så löser vi våra vårdköer, sjukskrivningstalet och tjatet om urholkade pensioner. Fixa det, Mona. Ta hjälp av dina kompisar i skägg och tvåmannatält. Slutsitat. Mm. Ja, där får man ju då påpeka här för lyssnarna att det här var givetvis ironiskt skrivet. Vi ska ta och spela en till melodi här och vi kommer att spela Roy Orbison och han kommer att få sjunga In Dreams. Ja, det ni hörde det var nyss det var Roy Orbison Och det han framförde var låten In Dreams Och du lyssnar på Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio På 88 MHz Och före musiken här så pratar vi lite igen om Anders Jakobsson Som har skrivit om de här Så kallade ensamkommande flyktingbarnen på sin blogg Och han har skrivit lite ironiskt där Ja, och det är alltid kul med lite ironis ironi där ibland När det passar sig Men äh, den här Anders Jakobsson Han är ju nu kommit ut i ljuset skulle man väl kunna säga och eh, han har ju fått eh, ett, ett stort mediedrev på sig nu från det politiskt korrekta etablissemanget så att jag tycker att, eh, eller vi som sitter här vi tycker att eh, ni ska stödja den här Anders Jacobsson och köp gärna hans böcker eh, gör det gärna och stödja honom på alla sätt, stödja honom gärna genom debatt och så vidare och bloggar över nätet på alla möjliga sätt vi ska komma in på lite nyheter här från SD-kryren det att eh, Politiker säger ja till omskärelse, läkare nej. Politikerna i Västra Götaland har sagt ja till omskärelse för pojkar utan medicinsk motivering, samtidigt som läkarna säger nej, skriver Göteborgs Posten. Detta ingrepp tvingas regionen upphandla då den gäller minst 300 ingrepp varje år, främst i judiska och muslimska familjer. Sektorsrådet, det vill säga läkarna, har dock sagt att de inte vill utföra ingreppen. Lars-Jörn Moberg, kanslichef på regionens sjukvårdsutskott, säger till Göteborgsposten att det respekterar läkarnas ståndpunkt och att de därmed måste hitta läkare som kan tänka sig att utföra ingreppen. Barnsjörgen Johan Westfelt vill inte att den offentliga vårdens läkare ska utföra operationerna. Ett skäl till detta är att de har tvingats prioritera bort flera åtgärder på sjuka barn som dessutom har medicinska skäl. Vi har prioriterat bort flera åtgärder på sjuka barn, bland annat operation av förhudsförträngning av medicinska skäl. Då kan vi självfallet inte heller genomföra dessa ingrepp utan att välja bort något annat. Vi har cirka 1500 ingrepp på barn per år och klarar inte 300 ingrepp till utan att spränga ramarna, säger barnkirurgen Johan Westfelt. Även läkarfacket ställer sig bakom läkarna och anser att icke-medicinsk omskärelse inte bör erbjudas i den offentliga sektorn. Och det tycker ju vi också givetvis är självklart att sjukvården ska prioriteras till de sjuka i första hand. Det är ju det som det är meningen med sjukvården givetvis. Det läser upp en insändare här till st kuriren som skrevs här av Ragnar Johansson. Rättvis skatt och pension heter den. Till valet 2010 ska vi pensionärer röstbojkotta alla partier som införde olika beskattning för inkomsttagarna med samma inkomst. Den åldersdiskriminering som vi pensionärer blivit utsatta för av dessa partier är inte värd en enda röst av oss pensionärer. Det skriver insändarskribenten Ragnar Johansson. Vi pensionärer har mellan 1990 och 2006... Fått en löneökning i reala termer på 0,1% Medan aktiva löntagare har fått minst en löneökning i reala tal på 40% Märk väl, hyra, mat samt övriga levnadsomkostnader har stigit lika mycket för oss alla Vad har jobbskatteavdraget gjort för gott för landet? Pensionärupprop för rättvis skatt. Lika skatt ska gälla för lika inkomst och ingen sänkning av pensionen. Alla partier måste inse att så här orättvist behandlar man inte pensionärer. Sverige är det enda landet i världen som beskattar pensioner, pensioner högre än arbetsinkomster. När ska regeringen sluta jaga pensionärerna? Vi läser i pressen att ekonomin ska styra äldreomsorgen och vården. Men man läser aldrig i media att ekonomin styr invandringen. Regeringen höjde sin lön med 3000-4000 kronor per månad den första juli 2009. Varför får vi då vår allmänna pension sänkt? Frågar sig då Ragnar Johansson Sundsvall. Och jag tror att han finner svaret i sin egen text där då. Just när det gäller det här med där att eh, aldrig läser man i eh, med, media ekonomin styr invandringen. Jag tror att det är där vi har svaret. Även ungdomarna drabbas ut av eh, tråkigheter idag. Dagens Sverige. Unga Sverigedemokrater attackerades vid bokbord på Mölledalsgymnasiet. När Sverigedemokraternas ungdomsförbund, STU idag skulle hålla bokbord på Mölledalsgymnasiet i Malmö så attekterades det av en grupp elever med invandrarbakgrund. Stämningen blev så hotfull att bokbordet fick avbrytas i förtid och de unga Sverigedemokraterna fick poliseskott från skolan. Bara en kort stund efter att SDU-representanterna hade anlänt till Möldalsgymnasiet så attackerades av en grupp elever med invandrarbakgrund. De unga Sverigedemokraterna fick motta flera hotelser, deras bokbord stormades och vältes och deras material stals och kastades. Polis kallades till skolan och en anmälan upprättades. Stämningen var dock så hotfull att bokbordet fick avbrytas i förtid. Dagens händelser är bara den senaste raden av allvarliga incidenter som inträffade i samband med Stu:s pågående skolkampanj. När STU Malmö för en tid sedan besökte mediegymnasiet utsattes man för ägg och stenkastning och senare på kvällen drabbades stu företrädaren David von Arnold av ett mordförsök kopplat till skolbesöket. STU-representanten Björn Brussell som deltog vid dagens bokbord på Mellanalsgymnasiet kommenterar. Händelser som dagens är ett allvarligt hot mot demokratin. Det är uppenbart att stu inte kan bedriva varrörelse på samma villkor som det övriga ungdomsbundet. Det vänsterstyrda Malmö har definitivt misslyckats med att lära ut demokrati och respekt för åsiktsfriheten till alla kommuners skolelever. Ja, vi ska ta upp en tråkig nyhet Eller ja, tråkig nyhet eller är väl någonting som inte är särskilt förvånande för oss Jag läser här från st hemsida Inrikesnyheter Stor polisinsats i Rosengård I Rosengård var det under onsdagen En mycket stor polisinsats Efter larm om stenkastning Skadegörelse och bränder Detta går att läsa i Sydsvenskan Räddningstjänsten kom vid 23-tiden Till platsen för att släcka eldar Runt om i Rosengård Ungdomar sågs dra ut vagnar från en källmack vid 21 och 20 på onsdagen och efter det blev oroligheterna allt värre. Efter detta kom även uppgifter om att folk sköt raketer och sparkade på gatlampor samt kastade sten och en träpall mot poliser som var på plats. Och eh, det är väldigt eh, tråkigt när man gör så här. Och eh, det var så att man gör ju det här även mot. Eh, Ja, ja Man förstör ju för sig själv skulle man väl nästan kunna säga Eller hur? Är det inte så? Jo, man, man tycker att Om de äldrar upp där de bor Så kan de väl bo i askan som är kvar mm. Istället för att skjuta Och kasta sten på poliser och brandmän Så försöka hjälpa dem mm. Jo, precis Men eh... Egentligen så finns det inte så mycket att göra åt det här. Därför att vi ser ju hur det återupprepas hela tiden. Det enda som man egentligen kan göra. Och det kan man göra nu den 19 september. Och det är att man går och röstar på Sverigedemokraterna. Man kan ju även stödja oss på alla möjliga olika sätt. Och det kan man ju göra då genom vårt bankgiro Till exempel till valfonden. Som då är 5308-3218. Jag tar det en gång till. Bankgiro då. 08-3218 Ni får gärna ringa till oss på telefonnummer 08 50 00, 00 50. Man kan också skriva brev till oss då och det gör man på box 20085-104-60 Stockholm Alltså box 20085-104-60 Stockholm och besök gärna våra hemsidor också www.sverigedemokraterna.se Och www.sdkuriren.se Och ni kan även besöka www.radiosd.se För att lyssna på program Ja Men programmet börjar lida mot sitt slut Och jag, David Bergqvist Och eh, Jan Bergström och Carl Linusson Carl Otto Samson ja, Vi tackar för oss och då Lyssna gärna på oss igen nästa vecka pero